Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen kära lyssnare till ett nytt program av Toner och tankar. Här lyssnar vi på Margit Borgström och hör Tro och vara trygg. De senaste dagarna så har orkanen Irma och efterföljande Jose i Västindien och Florida ställt till stort, stort kaos. Svårt att förstå för oss som lever i det vanligtvis så trygga Sverige. Vi har hört rapporter om vindstyrkor på ända upp till 90 meter i sekunden och sen har det gått ner så att säga till 60 meter i sekunden och det här är ju oerhört omskakande och man kan bara när man ser bilderna och hör siffrorna och rapporterna man kan bara försöka sätta sig in i det. Och därför kommer temat i mitt program den här veckan att handla mycket om trygghet, om att vila i Gud, om att hans omsorg behövs i våra liv. Vi har mycket frågor och här sjunger Salva. Jag har ofta frågor, Herre. Vi ska lyssna på ett bönemedley där jag och Inger Gustafsson sjunger tre sånger I din hand ligger mina dagar Jesus håll mig nära dig och inte utan dig Gud Det är så för den som har lagt sitt liv i Guds hand som en kristen så har man vant sig vid och känner trygghet vid att man klarar inte allt själv men man får lägga saker och ting i Guds hand och be honom om hjälp I din hand ligger mina dagar Mina dagar ligger i din hand Jag I förtröstar hand på dig mina Herre Jag säger dig. Min jag förtröstar I din hand. ligger dina dagar. Jag sä mina dagar ligger ni din hand. Jag din förtröstar hand. på det här. Jag, jag, jag säger du dagar eller min hand jag, jag förtröstar hand. ligger dina dagar. Jag sera dagar ligger i din hand.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 Inte utan dig. Inte utan dig. Inte ett steg ut. Inte ett steg Utan din andra. Jag sa alldeles nyss att vindstyrkor på upp till 90 meter i sekunden och 60 meter i sekunden har varit de här senaste dagarna i orkanen Irma till exempel. När vi hade vår, våra stora stormar i Sverige stormen Gudrun i januari 2005 så uppmättes eh, vid Hanebukten 33 meter per sekund som allra högsta styrka. Alltså tre gånger mindre än det som har varit de här senaste dagarna borta i Västindien och i Florida. Eh, jag minns eh, också ganska väl stormen Per som kom två år senare i Sverige, i januari 2007. Och då var det ju så att, jag läste på internet att då var det något starkare vindhastighet som uppmättes där vid Hanebukten. 40 meter per sekund. Eh, och vi bodde ju i eh, Vetlanda, i Småland, både 2005 och 2007. Och just i januari 2007, eh, när stormen Pär blåste som mest, då var jag faktiskt ute i en stuga i skogen utanför Vetlanda på en personlig retreat Jag brukar... Ta några dagar i januari då jag bara är för mig själv och ber och läser Bibeln och funderar och liksom justerar kursen på livet. Jag tror att eh, vi behöver det där vi människor. Och jag hade fått låna en stuga av en god vän. Och eh, det var dramatiska dygn där. Eh, strömmen gick och jag fick liksom... Eh, ta mig fram på stearinljus och eh, hämtade vedtraver på vedtraver av det som han hade förberett ute i blåsten där och eh, eldade och höll det varmt och eh, var nästan mest under den där retriten liggande på en soffa framför spisen för att kunna hålla värmen eh, och eh, funderade i eh, väd eldens och stearinljus sken och jag minns att också på natten när jag tittar ut så plötsligt var det klart väder och stjärnor då var jag inne i stormens öga och så blå himmel och stjärnor och sen så vände det ju och så kom stormen över igen och det var väldigt mycket träd som föll både under Gudunstormen och under Pärstormen. Men skadorna är ju ändå i de där två stora stormarna som vi upplevde i Sverige för en gång skull, vi som är så skyddade här uppe, var ju ändå ganska små jämfört med det som har hänt i Västindien och som håller på att hända nu i USA. Vi lever ändå i ett tryggt hörn av världen. Jag vill spela för dig en fin, trygg sång som heter Jag vilar i hans hand. Kristina Imsen sjunger för oss och det är verkligen stämning i den här inspelningen. Oh En sång som jag tycker mycket om och som jag har haft på repertoaren i ungdomskör och kör som jag har lett. Den heter Gud har omsorg om dig och jag tror att det är Roland Utbult som har skrivit den sången. Och här hör vi den i med kör och med två solister, Roland Utbult själv och Camilla Bagler. Gud har omsorg. Om dig. När mordet sviker och alltid är, och ingenting längre känns rätt.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 Det känns som ett tyngande bok ok. Vi är ju, när det gäller naturkatastrofer, väldigt förskonade här i Sverige. Vi lever i ett avlägset land i Norden som har varit förskonat från krig i många, många år. Det är massor av berggrund. Det är inte så mycket jordbävningar och skalv här. Vi har... Enorma mängder av skogar, ren luft, rent vatten. Men mitt i vårt trygga hörn av världen så finns ju ändå stormarna i livet. Det handlar om vår hälsa. Det handlar om våra relationer, vår familj. Det handlar om döden som kanske helt oväntat slår ner i vår närhet, i vår egen familj. Ja, jag tror att varenda en av mina lyssnare- eh, direkt kommer att tänka på saker där du drabbades- även om du bor i Sverige. Och vi har ju just nu också väldigt många människor- som försöker hitta en tillflykt i Sverige- och som kommer från krigszonerna, från olyckorna, från våldet, från terrorn, från bomber och granater. Och som bor här nu. Så väldigt många människor i Sverige har ju erfarenhet av livets stormar. Här vill jag tillsammans med Inga Gustafsson för dig sjunga tonsättning på Bibelord i Saltaren, om en min väg går genom nöd så behåller du mig vid liv. En enkel inspelning men väldigt viktiga ord. Baby. Och din hand hälsar mig. Under den här terminen kommer vi att ha intervjuer med olika människor. Och förra veckans program så hade vi första delen av intervju med en av mina goda vänner Lennart Svensson- som bor i Lund, men som är i Brattön tillsammans med sin Solveig på västkusten utanför Kungälv under eh, hela sommaren. Och jag gjorde den här inspelningen i augusti månad i år när vi var hälsa hälsade på Lennart och hans fru Solveig. Han berättade lite grann om sin barndom och eh, förra veckans avsnitt eh, slutade med att han berättade den dramatiska händelsen i sin barndom i 11-årsåldern, kanske 12 När han var väldigt nära att drunkna men räddades eh, som av ett under av en äldre kamrat. Och hur han strax efter det eh, överlämnade sitt liv personligt till Herren Jesus Kristus. Och eh, nu fortsätter samtalet och Lennarts berättelse här. Ja, sen din andliga så att säga, utveckling efter det. Vad, vad, är det barnatron du har kvar fortfarande eller tycker du att du har gjort upplevelser som gör att det här har bara stärkt i ditt liv? Ja, ja, ja jag upplevde andens dop då ganska tidigt som 11-12-åring. Också. Det har betytt mycket, mycket under uppväxtåren. Ja, och berätta lite mer detaljer om det. Det är väl många som lyssnar som inte vet så mycket om vad andedop är för någonting. Ja, det har ju är det kanske mest tydliga yttre tecknet. Det var ju att man talade i tungor då. Och det upplevde jag som lite. Nästan lite åt det extatiska hållet till. Så där att det var en väldigt stark känsla och så. Men jag eh, faktiskt i en lastbil. <laughs> Satt tillsammans med en ungdomsledare och vi, vi bad. Och sen så, och jag ville väldigt gärna få uppleva andens dop och tala i tungor. Jag hade bett om det ett tag. Och så satt vi där, och så. så ja, så, så sa jag till honom att, ja. Varför, varför får jag aldrig det här tungantavlet? Ja, men du har ju redan talat, du tungar i en lång stund, så han. Ja, ja. <laughs> och där har jag liksom lite varit lite borta. Alltså. Ja, ja. ja så det, och det var ingen, ingen för sig. Jag tycker inte det var någon. Eh, Alltså då, då, då var upplevelsen av vattendopet rent känslomässigt och så var mycket finare för min del. Ja, men du lärde dig ju att anduppfyllelse och det behöver inte vara väldigt stormande utan nej, det kan vara nej. stilla och det kan, vara, ja. Ja, det kan passa ett, ditt temperament och som ja. kanske inte är så där och, eh, enormt då. Och sen ja. har det ju betytt... Väldigt mycket på det sättet att man har, har ett bönespråk och, och så. Ja. Du menar det? Ja, eh, ed, eh, Du ber alltså på svenska förstås, men sen händer det att du, du blandar in eh, i bönen ja. tummottalet också. Ja, ja. Varför gör du det då? Jo, därför att eh, jag känner att jag, jag kanske ska be någonting men jag vet inte riktigt vad jag ska be mm. Mm. och då litar jag på att anden hjälper mig mm. Mm. att be det som Gud vill mm. och jag känner också att jag blir uppbyggd av det att jag eh, känner mig mer till fred så stärkt oavsett, så. i min tro Du har ju varit i en akademisk miljö och eh, sysslat med forskning och vetenskap på det sättet, även om inte det är naturvetenskap. Vet folk om, kollegor och folk som du träffar, vet de om att du är en personlig kristen och går i kyrkan och så, eller är det, sån, är det två skilda fack av ditt liv? Ja... Nej, jag är övertygad om att de allra flesta vet om det. Men det är ju mm. ingenting som jag, eh, jag presenterar mig som eller talar om. Nej, utan nej. Det, jag utgår ifrån det som är relevant i de olika sammanhangen. Och lite grann under mitt liv har det väl kanske varit två, två skilda världar på något mm. sätt. Mm. Därför att den eh, frikyrkliga miljön... Den akademiska är rätt så olika. Ja. Men jag, jag har inte upplevt det som något problem. Det är klart i gå tillbaka på 60 till 60-talet när jag läste till psykolog och i början 60-talet. Då, då var, fanns det ganska mycket en, ett motstånd mot att ja, religion, heter och tro. Och, och lite grann det här med, med psykologi, det var väl att ersätta delvis. Mm, mm. Men, men annars, alltså jag jag har ju varit särskilt intresserad av det här med att bilda kunskap och det har hjälpt inte bara hur studenter gör det utan även hur man gör det i, i forskning och vetenskap och särskilt forskningsmetodologi. Och så, men jag har aldrig upplevt själv personligen någon, någon svårighet eller någon motsättning mellan min kristna tro och vetenskapligt arbete. Nej, nej, nej. Mm. Det, För mig är det en konstruerad motsättning. Mm, mm. Känner du även naturvetare som har en varm gudstro och så vidare? Ja då, mm. det gör jag och, eh... Ja, för att nämna en man så är det ju Sune Svanberg. Nu är det väl länge sedan jag hade någon kontakt med honom. En professor i fysik i Lund och medlem i, i vetenskapliga akademin. Och så. Som är väldigt frimodig med sin tro. Ja, det är han, mm. ja. Och det finns ju många. Ehm, och jag tror, alltså, det är klart att... Ehm, det kan finnas en motsättning på det sättet att en del säger att nu vetenskapen säger så här och så här. Och så finns det de som tror på Bibeln och som eh, tror att det är något annat som är det som är sant. Mm. Mm. Och så ställs det emot annat Men eh, för min del så handlar det ju om tro i båda fallen. Alltså det som vi kallar för kunskap. Det är då välgrundad tro eller mm. tro som, mm. som grundas på ett visst sätt. Mm. Mm. Men i princip så handlar det om tro. Alltid om tro och, och alltså själva vetenskapen har ju den karaktären att det utvecklas, ifrågasätts och omtolkas hela tiden. Men det är klart vissa saker står kvar då, som är välgrundade men de får en mm. lite annan innebörd. Och det finns en relation mellan det, det vi tror oss veta och det vi inte. Det finns alltid ett större område som vi inte vet. Och, och det handlar ju om hur vi förhåller oss till det vi tror oss veta i förhållande till det vi inte vet. Mm. Mm. Så att, jag tycker det är, det, är, det är fantastiskt vilken förmåga vi som människor har att tro. Mm -hmm. Jag menar, människor tror ju på allt möjligt. Och ja, det är inte inbyggt i människans ja. vara kan man säga. Ja, och för mig är det utifrån eh, min tro på Gud så tror jag alltså att det är nedlagt i skapelsen av denna stora förmåga att tro som vi har. Och Guds tanke är, och vilja är att vi ska tro på honom, mm. lita på honom. Det mm. Men din gudstro, den är ju kopplad till Jesus Kristus också väldigt ja. starkt har jag förstått under åren. Ja, ja. ja. Det är då, inte Gud vem som helst utan det är Bibeln Gud. Mm. Nej, nej. När jag associerade till, jag äh, äh, åkte med någon taxichaufför i Indien en gång och så, så hade han ens, äh, skylt där, God bless you och så tänker jag vad med brodern här och sen kan man tänka på att det kunde ju vara vilken gud som helst men nej och, och då tänker jag så här att när det gäller grunden för tron på Jesus Kristus det är ju profetior som, som de har förmedlats genom historien och det är berättelsen om Jesu liv och, och, och gärning och och det här Jesus sändande av den heliga ande och det är ju också den tro som har kommit uttryck genom historien mm. hos människor. Va? Och allt det här har vi ju som möjlig grund för vår egen tro mm. Alltså och genom den heliga ande hur Gud verkar i våra egna liv. Mm. Så visst har vi en hel del grund för vår tro. Härligt. Ja. Du har ju varit med i församlingsledningen både i den stora kyrkan i Göteborg och under många år nu i pingkyrkan i Lund. Ja. ja. Är det någon fråga i den kristna sfären i Sverige som du brinner mest för? Är det någonting du önskar mest av allt när det gäller Guds rike, kyrkan, den kristna tron i Sverige? Ja, det var ingen, ingen lätt fråga. <laughs> Skulle det jag först kommer att tänka på nu, och det är kanske bra att ta det då. Det, det, är, det är att vi som enskilda kristna eh, ska kunna eh, möta varandra i gemenskap. Eh, Utifrån vars och ens personliga relation och tro på Jesus. Och med bortseende från väldigt mycket av vad vi kommer ifrån för sam, samfundssammanhang. Eller eh, olika lärofrågor kanske och, och så. Att, att, och då, då tänker jag inte på ekumenik i meningen att, att man ska bortse ifrån eh, de här traditionerna skillnaderna i tradition och så slår ju samman utan just mötet mellan, mm. mellan troende vänner. Och eh, när vi har pratat den här veckan så har du ju eh, kommit in ibland på enormt intressanta eh, saker som visar att du eh, har ju en slags passion för att vi i den lokala församlingen kan ha mm egentligen alla möjliga bakgrunder och ändå mm. känna att vi är ett helt och hållet. Så mycket kan man väl säga i alla fall. Ja. Det verkar ju ja. som en bra sak som brinner i ditt hjärta. Sen är det ju så att att vi ska ju vara en stå för sin övertygelse. Vi är båda, i, eller vi är alla i en situation där vi vi är inte färdiga och vi kommer vi komma djupare i vår förståelse och vår tro. Och, och då får vi också äh, acceptera skillnader och sådär. Mm. Mm. Äh, men, men och det är klart att i, i en, en gemenskap som delar mycket av en viss övertygelse. Så får ju, även om man, äh, äh, ska man säga, bekänner sig till varandra som kristna. Men, men, men inte har riktigt samma övertygelse då som den här gemenskapen bärs upp av så får man ju då rimligen acceptera den gemensamma mm. övertygelsen mm. även om man själv är lite avvikande. Mm. Mm. Men det är mer är att jag tycker att man får acceptera mm. <laughs> även lite avvikelser så att säga. Mm. Och in, inte, inte, inte förneka den gemenskap vi har med, med varandra i Genom tron på Kristus. Mm. Du är sångare också. Vi har sjungit lite grann tillsammans vi två par när vi har haft vår aftonbön här. Du är en riktig bassångare. Är det något bibelord eller någon sångtext som har följt dig i många år som du kommer tillbaka till? Som du skulle vilja mot avrundningen av det här samtalet få ge vidare? Antingen bibelord eller en sångtext eller någon formulering. Ja, den kör som kommer till mig nu det är eh, Jesus du är alltid men är från alla band löser din hand. Frid har jag, vila. Frid, Frid har jag fått, vila, vila jag, vila jag nått, nått. djup är i sanning min lott. <laughs> det var en härlig en förtröstansfull härlig bön. Mm. Tack för ett intressant samtal, Lennart. Ja, tack, Inga. Efter samtalet med Lennart Svensson, Lund och Brattön utanför kungel så hörde vi Herre kär, ta min hand. LP-stiftelsens sångare sjöng för oss den här härliga sången. Och den får ju extra klang när man tänker på att eh, eh, LP-stiftelsen som arbetar och har gjort under många, många år med människor med alkohol- och drogproblem. Och har fått se och får se även nu. Massor av människor förvandlas totalt. Genom mänsklig omsorg och eget arbete men kanske framförallt genom den kristna trons hjälp och genom Jesus Kristus och ett ingripande i deras liv. Vi behöver Guds ingripande i våra liv. Vi lyssnar på lite till av den här härliga sången. När vi stiger genom andakt eh, vill vi läsa några fantastiska ord ur Saltaren 4 i Bibeln. Många säger, vem kan visa oss det goda? Låt ditt ansiktes ljus lysa över oss, Herre. Du har gett mig glädje i hjärtat mer än när andra får säd och vin i mängd. I frid kan jag lägga mig ner och sova, för bara du, Herre, låter mig bo i trygghet. Herre, förbarma dig över människor i vår värld som lider i naturkatastrofer och krigszoner. Välsigna också alla människor i vårt eget land- som har sina stormar och sin kamp i livet. vill Välsigna varje lyssnare till det här programmet, Herre. Tack för din tröst och din hjälp mitt i frågorna och mitt i kampen. Amen. Här får du höra Ingvar Holmberg, Inge Gustafsson i min sång Halleluja i alla fall.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 Halleluja i alla, halleluja Jag följer honom hur den går Slutet ska bli igång Kristus har segrat han seger i far Natten blir till dag Där i hans solsken står jag Halleluja i alla, halleluja Herren lever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 nog släcker du den väl. Och du som sökte först, nog finner dig min själ. Skrivet 2015 Tack för att du har lyssnat den här veckan också. Vi avslutar programmet med Bliv kvar hos mig, en av de klassiska sångerna och salmerna. Här är det Svenna Lysgård som sjunger i den här trevliga inspelningen. Svenna som också hade sitt liv stormar, missbruk, kriminalitet men som i många år fick vara en förkunnare och en herrens sågnare. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. I'm mm -hmm.